«Мамо, а ти гроші не забула? Ти обіцяла мені купити шоколадку з горіхами». Такі сцени відбуваються кілька разів на день із різних приводів. Зникають вони тільки тоді, як Костя бува заслабне. А слабує він часто. Недокровне, малосиле його тільце далеко слабше бореться з хворобами, ніж з матір'ю. Тоді боротьба затихає, і приходять інші відносини, ніжноуступчиві, тихі, шепотливі. Здається, що вони обоє мовчки вступають між собою в перемир'я з огляду на наближення спільного ворога і стараються поводитись якомога тихіше і непомітніше, щоб не звернути на себе його увагу. І невідомо, хто з них більше лякається хвороби – мати чи син. Костя безумовно лякається, хоч і не дуже терпить від якоїсь там простуди, але тільки те знає, що питається, чи довго він слабуватиме, чи не помре. Все про хворобу запитує про термометр, надаючи йому цілебне значення. А мати без протесту виконує всякі його бажання і без перестанку цілує його руки, ноги, груди, не одриваючись хвилинами. Здається, що вона лиже його і тим хоче злизати хворобу. Я часто вітаю себе з тим, що я не батько цього хлопця і що ця жінка не моєї дитини мати. Але цікаво слідкувати, як подвоївся звір Клавдії Петрівни. Одна половина тягне до кості, друга до мене. І вона сама не знає, що їй бідній робити. То цілує костю, то лає його, то знов кидається до нього, а костя, хоч не розуміє, але добре відчуває щось непевне в відносинах матері до нього, щось нетверде, винувате і ослаблене. Він не може не бачити, як вона подивляється на мене, як уся горить в моїй присутності, як взагалі вся змінилась різко. Нема вже, наприклад, колишнього лежання на канапі, болів голови, сонного роздратування. Вона цілими днями наспівує, рухається, регоче, грає на гитарі. Вся вона помолодшала, посвіжішала, покращила. І не то ліпша стала з гостею, не то байдужіша до нього. Тепер часто вона дозволяє йому те, чого раніше треба було добиватися сльозами, пацанням ногами, сварками та криками. Хто його знає, через що Костя зі мною все ніжніший? Але в цій ніжності я все ж таки не почуваю щирости. Часом навіть здається, що він жагуче, несвідомо ненавидить мене, боїться, ревнує матір до мене. Біля восьмої години до мого столика підсідає Карачапов. Він чимось пригнічений і на мої питання відповідає неохоче, понуро, Але навіть його товариство мені приємніше, ніж моєї власної особи. Я оповідаю йому про все, що лізе мені до голови, а він неуважно хитає головою і не слухає. Все ж таки час потроху минає. Раптом несподівано хтось ззаду сильно б'є мене по плечах. Я швидко озираюсь. Переді мною стоїть Сосницький, п'яно та злісно усміхаючись. Він чогось у фраку, і через це здається ще важчим постаттю. «Доброго здоров'я, керпатий Мефістофелю!» «Прові, тут радитись, панове жероїде, га?» І він широким жестом підсуває собі стільця. Не питаючись нашого дозволу, поважно і помало сідає, кличе кельнера і каже дати пляшку коньяку. На його плечах і на ковнірі лежить лупа жовті волосинки з його гриви. Губи спухли. Очі повертаються важко, мляво й понуро, навіть коли він сміється. Ви де ж це так насмоктались, хмаро й байдуже, питає Карачапов, не перестаючи, очевидячки думати про своє. Де треба? Ну, Якове Васильовичу, як же там твоя нова мадамочка ся має? га? І знову боляче хляпає мене по плечах. Думка, що сосницький навмисне це робить, примушує мене стримати себе. Я позіхаю і звертаюся до Карачапова. Так от, Антоне Антоновичу, такі от справи. Ходім, заграємо трошки, а? Сосницький сидить з витягненою рукою вздовж столу і непорушно дивиться на мене, тупо і криво-саркастично усміхаючись. Потім знову вже мовчки підводить руку і б'є мене. Не скандаль, Сосницький, спокійно кажу я, не рухаючись і не дивлячись на нього. Хто скандалить, дивується він. Хто скандалить? Я... Це ти про мене. Це ти про мене, так, а? Так? І ти? Ти це смієш мені казати? Ти? Ходімо, Антоне Антоновичу, підводжусь я. Але Карачапов уже пильно, з цікавістю придивляється до нас своїми розумними колючими щілинками. Сосницький теж підводиться, з грюкотом отсунувшись стільця, похитуючись і не зводячи з мене ненавидячих нахабних очей. Я повертаюсь і, не хапаючись, іду до виходу. Сосницький щось гукає мені навздогін, і щось дзвоном падає на підлогу. Хвилин з десять я йду по вулиці, не озираючись, але напружено прислухаючись назад. Звозчика навмисне не беру. Мені навіть хочеться, щоби Сосницький погнався за мною, але його не видко. І от я знов на самоті з собою, і вже морозом починає проймати мене туга. Вечір сухий. Темрява густа, і вулиці видаються мені глибокими коридорами. Круглі буйні каміння на бруку, вигладжені колесами, вимиті дощами, блищать. Вуличка невеличка, прохожих мало, їх кроки цокотять по тротуарі, дзвінко та самотньо. Тепло жовтіють освітлені вікна будинків, іноді ледве-ледве просочуються крізь них згуки музики на вулицю. Блукають тіні по завісках, злітаючи в стелю. Біля хвіртки якогось будинку стоїть, напіврозвернувшись до воріт поліцай. Проходячи, я чую, як він з докором говорить дворникові. «Как ребенок не заплачеть, мать не почує, так і дворник. як городовой не скажеть, он і совсем на вулицю не вийде». На приступках парадного сидять покоївки, лузають насіння, горнуться одна до одної, і усі дивляться мені назустріч задиркувато та смішливо. У баньках їх очей та на зубах мокро і ярко горить світло ліхтарів. Я поважно проходжу повз них. Дівчата чогось усі разом сміються весело. Мабуть, якась пожартувала з мене. Їхній сміх голосно й дрібно розкочується по вулиці, а я йду і думаю, який я важкий, невеселий. Як я не вмію сміятись? А колись же за студентства я міг, проходячи отак от повз гурт дівчат, весело кинутись до них, схопити одну другу, поцілувати, посміятись і піти собі далі посвистуючи. Тепер я сміюсь нудно, злісно, роздратовано. Огида до себе доходить до того, що хочеться схопити себе за голову й отшпурнути її. Додому йти гидко. Міркую, куди б його дітись. Але скрізь нудно, і чогось уявляється мені, що всі люди похожі на Сосницького та Карачапова. Я притуляюсь до стовпа ліхтаря, стою й не кліпаючи, дивлюсь по вулиці. Прохожі десь думають, що я піджидаю коханку, застигнувши тут у солодкій мрії про побачення з нею. Зітхаю, зміняю позу, читаю вивізку над півпідвалом. Партной А. Котляренка, существує з 1867 года, вход в параднеє. Під вивізкою світяться низенькі вікна з замацапуреними й заліпленими папірцем шибками. Усередині за столом розсілись діти і вечеряють. Осторонь сидить худорлявий, виснажений чоловік, тримає на руках маленьке і щось говорить до нього. На худому, синюватому лиці його ніякова ніжність, невміле зворушення. От він перехиляється на бік, придушує пальцем ніс і сякається – Потім виймає червону велику хустку, витирається і тою ж хусткою втирає дитину. Раптом щеняється заколот. Хлопчаки, піднявши один проти одного ложки, настовбурчились, як двоє півників. У мить більшенький б'є меншого по лобі. Від несподіванки цей витріщає очі, розз'являє рот і збирається заплакати. Але побачивши, що всі регочуть з нього, теж сміється, ще раз сам себе стукає ложкою по голові і хапається їсти. Личка дітей оживлені, сміхотливі, їх рути швидко швидко жують і щось говорять. А виснажений чоловік підтрусює на колінах найменшеньке і від зворушення розтягає його зморене лице ніжно та невиразно. Хіба у мене не могла б бути така юрба голівок? Я йду далі, зазираю в вікна і туга переходить непомітно в глибоку плакучу печаль. Мої думки снуються біля соні Андрійка Сосницького. Я вже не пробую сміятись, одрікатись, бунтувати. Я тільки дивуюсь гірко. Та покірно. Як могло це все статись? Через що? Навіщо? Переглядаю в пам'яті весь цей рік. Ось ми зустрічаємось у театрі цілком випадково. Не пішов би я в той вечір у театр, нічого б не було. Іншими коліями покотилось би все життя. Що робить у цю мить Соня? Я уявляю собі її сухеньку, трохи плескувату постать, прості плечі, рухливі ніздрі, вічне пасмо рудавого безблиску волосся, над голубовато сірими очима, всю її таку поривчасту, неначе холодну, а в дійсності добру, тільки соромливу. Їй треба раз у раз зробити деякі зусилля над собою, щоби сказати щось привітне, ніжне. Через це вона любить, немов без іронією, говорити людям приємне. Мила соня. Я почуваю незвичний тихий жаль до неї, Сосницького, до самого себе. Я вже готов прийняти на себе всю вину, понести всяку кару, спокутувати свій гріх, коли це поможе кому-небудь. Але що ж мені робити? І раптом у мене миготить така думка. Я піду до Соні й побалакаю з нею так, як оце я почуваю. Хай приходить Дмитро, хай довідається про все, хай вони саме придумають, що я маю робити». Коли вона хоче, щоб я жив з нею і з Андрійком, добре, житиму. Щоб я поїхав звідси і зник, зникну. Дивлюсь на годинник, ще нема десятої. Швидко простую до Сосницьких. Чую надзвичайну легкість, бадьорість і піднесення. Але перед самим їхнім будинком мене зупиняє думка. А що як не мій, Андрійко? І зразу стає нудно. Аж млосно від огиди, одначе я входжу в не дому і помало виходжу нагору. Тепер вже сам не знаю, навіщо йду, що казатиму, але для чогось усе ж таки йду. Покоївка здивована. У пані голова болить, але сказати розуміється можна. Нова покоївка. Навішал ці висить пальтичку Андрійка. Один рукав вивернений, кашкетик з поламаним гербом, на маківці горбик, слід від голови. Швидкі, дрібні. З сухим приступом знайомі кроки. На порозі їдальні з'являється соня в рожевому пенюарі з короткими рукавами і з обмотаною рушником головою. На мене вона дме якимсь лікарством.